قرآن مخترم عارض ان کو دمولانا زین اللہ سے دو رہے تفسیر قرآن دا پچھتر نمبر کی سٹھ جب مسجد امیر معاویہ محلہ حٹک سوال دیر کی په اگز دوزارات کی شہر ددی دمولائی دو پتہ ہے ستھ ای اشاوہ سنت کی اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمان پلازان از دی من چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توہیدی موبایل نمبر زیرو مو چې کله د ایمان په سیلکه علا راځم را باندې یو بار سره راځي ته مونږ باندې اولید بار نکې په باراد یوسف علی السلام کې وا اننا لاو لناسیحون او یقینا مونږ یو دلر خا مخا خیر خواه نو ګوره لا ناسیحون لا می تاخير وروړي مونږ خا د خیر خواه نو شر خوایو نه کړي وکړه کیږي دا سوره بقرہ اولایته نو چکلادی منافقان او تویل شي آیت نمبر 9 لسم وا اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون چکلدي تویل شي فساد مکه پد مکه منافقانه منج اصلاح کوي چيتام راتله ادم عليه السلام حوا بي تويو وقسمهما ان لكم من الناس استص خير خائبا لو كلا كلا داس خلقي ایوبه حی خورول غواړي اور یامنیت بخورول غواړي و ملک بسود خورول غواړي بیمه پالیسی بخورول غواړي سبا کای سب کای او مونږو خیر خوايو جي مونږ د خلکو خیر خوايو مونږ سره د خلکو ډیر زیات غم دي دی د خلکو د غم مقبول نه وردی تا رات په دا, دا خیر خواي ستنګ یو سپ یوسف علی السلام اعزام کولو مونږه خیر خو یې مس کوی ته ورداو و خلکو دا کم خلک استا ځان خیر خواي صاحب چیرام تاسو دا غا مخوب نه راوی او دا چل <سؤال> له اغه چل له لګیای مهنه تاسو د دنیای خبرې را مې ته کوي اصل کې ستاسو لونا تاسو خو نه د معاشره کې دا پردو نارینو سره تېاختلا تر ولې پردو نارینو سره د دوستانی جوړی د کورونه بار روباسی پهو متلر کېلو پټیو له پټی دلر کیا دا د اخر خوادی دا یوسف پر سلام رووم او موږ دلرا هغه مهال خیر خواهانون یو ارسلهم انا غذا وليغا موږ سره صباح ير تخورات بو کیسه کارکړی مرکړنی وال ترغوم لکی وعلاب اولبي بو کی وانا له حافظون اوم موږ دلرا هغه مها اضافه کوون کیو ياكوب عليه السلام وی له يخزونني مال رقم جنکای چې دیتاس بوゼ واخاپوゼ ری جما اي ياكله الذيب جو بخری دلرا وانتم انهغات ذکه په دا غ دور کې کې کله بداسه نو کله کله بشر مخماتول نو زهکه ویځه ريګه مشر مخ به وخوري او تاسو په دې بغلط کې حدیثه وې لا ان اکله ذيب ونه نو عذبا مونږه بدري سم شر مخوري مونږه یو پورا قبيله يو مونږه یو پورا دله يو ان اذا لخافرون مونږه بدل د تواني څنګه بوتلو دی قران پلارتا علامه ابني یوزی رحمت الله علیه تفسیر زاد المصیر کې ذکر کایو چې کہ دا وخت کې دا یوسف علیه السلام ومار یا اتکالو یا اوکالا یا شپک کالا یا دولس کالا باران هر څومره کېو کم ومار یو دی پلار پراله دیم طرفه دی دا او چې پلار هی له ورک تورګ نو دارنګ دی روان شو رومبه خو سره ډېره په نظر مي خبري را راا ضرر کې چا بو گیته کو تاسه په نارې بوتلو پچی پشه وګتو چې ډلاري په نظر نه راتلو نو چې درش یوسف پرې سلام مي کوو یوسف عليه السلام چېږي کې یا ابتاه یا ابتاه اې زمو پلاړه کتا يوسف ولي دوته ډېر اوجاله اغه باندې غدي لمې کيا ديورت شورو شلغه جړل نو دا رنګ هيو وروره چې درشونو دا کده کو او پدیسی نه ولا سكونه ورک د قطال اراده یو کا او یوسف علی السلام یا چيا اسيلا تقتل امام وجنا اغي وتوي تاريخ تا د حبونه لید غه اوله استوری دوسه خلاص کی تا د غنور کو 103 خلاص کی یوسف علی السلام مشرور ته چوي کی یا يهوذا اے مشرور اتق الله فيا وخلي بيني وبين من يريد قتلي ايده وجلنا من اخلافك يهوذا وتي يا اخوتاه يرو دا فکر دي داتا څخه او دارانګي دی وان شو په لرو کمی سو کمی شي تر لرکو یوسف عليه السلام چېږي کمی سره نه اول لرکوې کمی خو را ل پری له دا پټوم او کومو ژوند ما د ما کا پنشي خير دي اته څه او بیا یوسف عليه السلام دي وګور دا وخت یوسف عليه السلام الله پاک ته فریاد کو يا سوري هل یا ويا غوث المستغيثين ويا مفرجا قرب المقربين قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يفى عليك شيء من امري دا يوسف عليه السلام چې ویاله الله پاک ملائکه عليهم السلام رسولګل اودارنګ د سره په دې کوي کې دري ه دیو اد خيالی تاتلو دا رحال ذکر کوي فلما ذهبوا به شاركلا دي بوتلو يوسف عليه لرا و اجماع اتفاقو کا چو غرزي دلرا یو جور کویتا و او حینا الیہ ما ویو قیصبتہ پتہ اوکه حضرت نبوت نو ملو شوی الہام و هی پگانو مانو لا تو نعب لا تو نعب انهم خامخات بخبر کی دیلرا تدی پدیکار سرچتا دیپو هیgina و جاءو ار اذي يطلب پل لارتا په وختما هم کې يبكون جړلې ور جړه پیخا دګه علامه اذن قیم رحمت الله له زاد المعات کې رجاړه جن اتمام ذکر کړی یو جړه رحمتي یو جړه ديري یو جړه محبتي یو جړه خوشالي یو جړه د درد پوجي یو جړه د غم پوجي یو د بوز دلي او یودا اوجرات جڑائی څنګه باقي خلی په جواب په بایبان جڑائی کې غمرو ترازی او څه توڅ کډوس کډوریا اصل کې ځاڑی نه دا اوجرات جڑائی یودا موافقت جڑائی دا موافقت جنا دی ته وي بس لګی وی خلک ځاڑی او خيرا بې یودا مخيرا بې اداسی یودا موافقت جڑائی یودا منافقت جڑائی یودا ریا جڑائی ته دادی د دا ریا جڑا کولا وجعاو اباهم ایشا يبكون قالو یا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تعينا او د دي جنا داسي وچغيواله سمي چغيواله دي روانو طلع باروته سچل دي چوي کا طريق يوسف سره نشتا ردي ويا ابانا اې زمونګه طلع اېنا ذهبنا مونګه تليوو نستبق منډه والے وتركنا يوسف او مونګه پري هو دي اینما متا یناد سامان د مون سره فات له ذيب او خور او سره شرمخه ها دغه خپلې و ما اگر ته به مون باور نکې مونږ رښتیني نه خره و ما انت بمؤمن لنا او ته نه زم تصدیق وونکی دانه نه ایمان چله کی چي لا راشي لام راشي پما نه سره و ما انت بمؤمن لنا او تنی تزدیق اونکی زمونگا اگرچه مونگ رشتونیو و جعاو علا قمیسی بیزا من کذبا شیطان خودیل چلو خوا چه دی او گڑ راتینکا او داغین ایوی نویستا د یوسف علیہ السلام پا قمیس اولا گولا او قمیس اپلار ترارو چه قمیس اپلار ترارو که قمیس بلکل روغ را مطخا و یعقوب علیہ السلام پیغمبرو واللہ حکمت بصیرت وگر پوشو شیر مخدی ماتاو دن بی حکمیز غن سیری نو شیر مخدو نو خیارو جدن افکولی پکلارا کلارا اغلا سونو حکمیز لرکا اغیر بیاس کم دین کې کی واتا خوشکا دا سنگا چل لی و جاو علا قمیسی بی دم ان کذب دیرات لوکا و قمیز دیوسف علیہ السلام سرا بی دم ان کذب پوینا در اغجن سرا تالا و یاقوب علیہ السلام بل ثولت لكم انفسكم امرا بلکه خستګره تاسو له نفسونو تاسو دا کارو تاسو نفس دا کار خستګ او شیطان هم چې ټول سره په ګناه کې متلا کوي نو با دي سيدونه ولا مه تکي نه شرمئ امخه ګناه په کې شرمئ اجازه ګورځه اخوان یوسف نو شیطان خودي له دا کار خستګ چې دي تاسو دوی ته وګورځه او پدې کمز باندې وینې پورې کې خدای وتا دیوته رځي نلرګ چې ګور دا کمیز به تیري کولم غواړي نو دی انتهائي پدې کې ملامت شو يعقوب عليه السلام هو پوه شو او پریګړوا واقعات دي چې شیطان سره څنګه او گمراهه کې مبتلا کيو او شرمي بیا دا یو مشهور پیر تیر برسي سا پیرو بعضي په سترين دغه واقعات ذکر کوي ډېر نیک سړي يو یاد هغه واقعات غثم گمراه شو یا بل یو نیک تنو په دې کې د ورونو جهه یا یاد تجارت د پاره بارت له د یو کشر خور وکور کی غیو کتا چیرہ د پکور کی اواز پاتې شي نراشه د پیر ته د نه ک انسان دی د ثربې کو نو بسو ده الله والا تاند او اتماده پیو ادباره پیو اغي چراله پیر سي ته وی جمعل خپل خور کی دلته کې پاتکو ته ري چب ش توبو بس هغه ش رخصه ما ګمرخ کی ډیر خبره وته ډیر دیږي اغي وی دي ګورته دی بل ډیر ځاتی مجبور کو نو بیا وته پیر صاحب یې وځه ما دا دیو مکان دی د سره خوا کې دا اخوا کوټه را خالی بس پدی کې بیو ور وبته را باندې او دارنګ ډوډه بده دغل ترولم او زه به بیا رازم اغه کسان لاړو دا نیک سړی چا دې براره ډوډه به کې خو دو بیا بلالو سمته دې تیرو شیطان و ترا غډیر دز برک په شکل کې اے پیر صاحب کې دا مشمره پریدی دنیا دنیاباد نه لگی کنه تاسو ظلم نگی هغه دکه خدا الله یا روا نه بسریف دروازه یې کولاوکا به به ډوډین ته نارولا سمو ده پک بیا شیطان دا د ډیرز برغړ برق پښکلګي تذبیه و سرا و ټونټه و سرا او غصه پيوکا چې ته به جنیدونه ظلم کې چې دینه خو صرف السلام علیکم ونه کوګا نه پدې سگی تو شریف سلام چې لګره دې تیرشوي د دینه ته خو د طبیعت ته د طبیعت دي څنګه ری چې بیمار شوه ر ورو ورو دا غتہ طبیعت تاسو به تي وګو بیا ګوره کله کله وسره ډوړې میا واغ خرمه کی هو دا بر حقکان نه ملشي یا زولمکا و بیا وسره ډوړې یو ځای شروع کړو چې ډوړې شروع ک شیطان بیا راغلی او دلې راجینه په خيستقولا اخیر دا په ګناکه مبتلا شوي په ګناکه مبتلا شوي دی ګناوونه او کول کول شیطان په کمشه نه پکلار کلار راځه مولاده را د مولا, مولا په شکل کې راځي پیر د پیر په شکل کې راځي اره انسان ته دا, دا په صورت کې راځي و ګناګي مطلاق وکال نیم تیر شو دا زنانه ماشوم شو شیطان ولا بیا را و سره خیال دی را دی خذ یونه راشی البنووی او چې دا ونی اما شوم په قتل ګورن زینه په نو نماشوم په قتل کو ن بیا و شیطان دا سره خیال دا, دا جنيبه پوری روړ تعال نووی جنېم قتل کا ماشوم هغه وخت لپو کو ای دفن کو اگرونه اراله دوت واقعات کیسه وک چې بز بیماره او باز ماشو و بعدی وقتونو که ایسی طرح کلا کلا گردود خوبونوینی دی دوار رونو دشپی خوبونوولی دا چه داستی سچل دی دیرال رونو صلاحو که ایوی منو دا گردود خوبونو دی بلوین سچل دی اکو دالا بیلچی راو آستا اگ کبری اوکا نستا یو ما شوم پروت دی یو پکی دارنگی دا غیه خور پرتا را دیر سا او او او و و شو او رپورٹی اوکا او ساری اونی ولی شو او چه کلا دپانسي ارکی کله به پانسی راخته کیدا شیطان ولا بیا راگی وی یې سمجه ته مرو رسولی کنه او اوس دم بچقوم ښا اوګه معنی فیځ دکی نو ګوره د فلې جناطری کثرې کړیو هو داغینه غټه ګناه او شرک دی چې غیر الله سره دې فیځ که ما بچولې یو نه بل څه ته و پاتم ته شیطان دشی دوه کو دیږي پانسی راخته دنیا نه مشرک کافر نه نو شیطان داس امپیخه شیطان سربلا الله دې مون اور واخدا اللہنا پناہ وختل اخری صورتنا لسل ایتل کرسی لسل ذکر قل منذنبس اللہنا جڑا کل چه الله دې دشمنه مونږه او ساتي وجاو علی قمیصه بدمن کذب وجاو او دی رات لوکو په د یوسف علی سلام باندې په وینه درو جنا قالو یاکوب علی سلام بل ثولت لكم انفسكم امرا بلکی خاست کو تاسلن نفسو تاسوداتار فصبر جميل امرې صبرن جميل زما کار دی صبر جمیل، صبر جمیل دی ته وی چې پایک جز اپز غنی او الله المستعان او الله چې دی خاص داغ نه امداد وکړي کیږي هغه څه چې تاسو یې وایې وجأت تیاراتن دې دې نبه مقام د واقعې یوسف علی السلام دا یې وشتم آیات وره دی کې ذکر د نورو مکرونو او د دا ظلمونو دایر یوسف علی السلام سره په غلام جوړولو په هر څور سره لیکن د دے ابتلا سره د الله پاک د احسان تسکرم دا پیزت ورکولو سر یوسف علیہ السلام ته فکور دا عدیز مصر کے وَجَعَدْ سَيِّعَارَةٌ رَلَ كَافِلَا کافِلَا روانوہ دا اغینا لار خطاشوا چی کل لار تے خطاشوا د یوسف علیہ السلام ہے چی پا کنعان کی کم کوئی تا غرزو دی پا دا غلار ورلہ دا سی بے با کی اتن ابو پس اولے اغا جی سنگا بوکخ کا نو یوسف علیہ السلام یلتا پا نظر شو او چې کہ یا بشرا حازا غلام یا په دی یوسف زیر واخلا او یا اغاق پلو ملگرو توی اے تاسو باندې زیر دا اغاق پلو لکمو منتا یا پا دی کافلکی او کس دا نومه نوم بشرا زیر یا بشرا و جاد سیارتن را لقافلا ف ارسلو دیولی گلو واردهوم اغا مشکیو بور اولوالا فعبد الله دلو وا زولنده نو چې بوکیو نه کیو یوسف علیه السلام او ویه بشرا ازيريا ها دا غلام داو لک دی وا اثر روو بيدوا ایت تخيال کرے وا اثر چې دا بوکی گنی را وستو نو باندې په سیرین ذکر کوي یوسف علیه السلام دغه وخت را حاضر شوه أغیم وخت کې حاضر شو نپټ اوساتو وا اثر رو چونګي صیغه دا جامدا وا اثر رو بيدوا نپټ اوساتو رونو د یوسف حال د یوسف لارا بيدوا او وی ګرزول د مال تجارت دی آیت تخیل کې نو سو په ری پارڅه کرا اغلی بیره مرګور نه ییر شيخه اثر رو زمیر دا مذکر دا هم راجی ری د یوسف علی السلام رونو تا رونو د یوسف علی السلام د د حال پټ اوساتلو او دی اوګر زولوس مال تجارت دی غلامو ګرځاو یا دویم دا واثرو بذوا پټکو یوسف علی السلام لرا مشکی او داغه ملګرو د نورو کسانو نه بذوا دफार د بذوا ای دफार د ګټ یع بی تفسیر واشر او واثرو بذوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ عملون اوله پو د پهسباندي چې دوی کیا وشارو ب سامان بخ وَشَرَوْهُ راهی مدو ده و او د یوس اسلاموروننوو د خ وَشَرَوْهُ وشارو ب سامان بخې نه او خکو روو د یوس اغ لاره د یوس د اسلاموننوله کوو ت د نهبییر اسلام مخه پهکېږ اوګ د یوس د او ګور اخپل روندې غلام جوړ کوو خرصیه وشرهو بسمنم بخش او خرص کوو روندې یوسف اغلرا بسمنم بخش په قیمت ناکسرا په حرام قیمت سرا په بیکاره قیمت سرا دراهم معدودا روپیه د شماروي وکانو فيه من الزاهدين او دی پدی کې بیرغبتی کوونکو نو دا کدی ضرر باندې باندې سپیسې غدې مطلب دی بیرغبتی کوونکو هو یا وشرعه بسمنم بغصه خرص کو مشکیو ملګرو دا یوسف پر السلام لار په مصر کی او دی یوسف سره څه دلچسپینه وا فبدي چې خرص کو لګي پیسې او پهالو یادره معنا وشرعه بسمنم بغصه واحتو یوسف لار مشکیو ملګرو داغي بسمنم بغتن پاکمت بيکار سره لک سره دراهم موجوده او په وې دشمار وَقَالُوا بِهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ او ديو كِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ذَبِ رَغْبَتُنَا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ او او كَسَ يوسفُ رَسلامُ وي بُلي لَكِ دَلِوا وَقَالَ الَّذِي أُيَاكَس يَغُصُدُ لَرَا مِنْ مِصْرَ تِدَمِصْرُ نُمِقِتْ فِيهُ لِامْرَأَةٍ اقْتَلِبِ بِبِتِهِ وَكُنْ مِرَاعِيلُ أَكْرِمِي مَا مَشْهُورُ فَذَلِكَ بَذَلِخَ خَسَرَا أَكْرِمِي مَا इज्जत तरह साता دوسی دود زید ادو تد دود سی دود عزت کوا عزت سره ساته ذکر دې عزیز مصر او دلیخه اولاد نوو عصا ان ينفعنا قریبت اجمع لو فدراکی او نتخذه ولدا یا مون دل رولید په بچی ساراده بهون بچی شي وکذال مک وکذال کما کان علی یوسف دا رنګ مونږه دی او یوسف علیه السلام تا په ملک مصر کی رونو سره سکول رونو خرص کجدا غلام بې او دی بروکشي الله ولک د بات د بادشاہ په کور کې ځای ورکو الله دا څه کويو کوڅ کله زمدا الله سره تعلو کی تا خلاف بیوشان منسوبي الله تعالی عزت در کوي او کذالک مکنال یوسف ا دا نه موږ ځای ورک یوسف علی السلام ته په ارضي پملکی مصر کې نو ال ماوو دی د پااره چې وهو مونږ د ته اطابیر د خوبنو والله هو غالبون الله امرریشي الله زوره ورې په خپل کار باند دی وګوره خلک ش الله س کوي دی رو کوو دی دري ل کاو ال ش الله بشا کوي الله عزت ورکئ والله غابون ال لا مي الله ما سینلی الانې رارحمتوله پر چې څوک هر ماتر منزه د تر سونهو میاس کې ایک سو ایک قرارهته الله پاک بعد حاجات پورا کړي والله غالب على امره د چې نیلیوسف کړه تا ذکر یو ملګری رو کا ورکا ته جیو سره د نکاح د وعده د پاره وای نو صورت به وای یو ته فرمایل چې سوپر رښتنه نشي دې پوری دی وای کنه والله غالب على امره او الله غالب دې خپل کار لیکن اکثریت دخل کو نه پويږي ولما بلغ اشددا د دې نه درې مقام د واقعې د یوسف علی پدې کې ذکر د بل ابتلافو یوسف علی السلام په سبب د خریدا عزيز مصر سره دا غی طلب کول زده نه دروازه بندول یوسف له دعوت د په ورکول او کله کایراده کوله هغه پسې منډېوال هغه د هغه قميص نراختل دغه قميص لول پغتومت لغول ولما بلغ شد دا شهر کلا اورسید او رسید السلام زانه سلام ورک مون دلا حکمن دا و علم د حکمت نډه خبره او پویا وكذلك نزل المحسنين او داري مونگا نجي بدر لوركو على المحسنين المؤمنون يا صابرون احسان کوونکو تا و راودته التي هو بي بيتا مراودہ ټگی کول پټگی سره مائل کول بعض مفسرین اغه مراودہ ذکر کړي اے یوسفہ استاده بیختل دي دې طریقه دي یوسف علیہ السلام کې ی یوسف راستر کې ډېر مریداری دي یوسف علیه السلام د سترګې په ډوم بي پکا بر کې د امر سره بدابس بالکل با کې واجب پاتشي یوسف دا ننګي ډېر دي دا به خوري کې اپور د اخرت قبر تی ها کله کله ته د حالت کې غیر شي فورا د انته قبر او اخرت تر مرګ زن گدانو را مہی تکوا ورا ودته التی هو فی بیتها دوک کو دلرا اغزنا نا شدیدا فکور کې په باردا نفس ده وغلقت الابوابا او بند کلیوی دروازی وقالت او دیوی حیتا لگ حیتا دا اسم فیل دی حیتا لگ وقالت یا لکتاتویم دلترش اقبل اقبل متوجیش ماتا حیتا لگ اقبل قالا او یوسف علیہ السلام ما ذل فناوال فاللہ سرا اعوذ باللہ ان افعال حذا انہو ربی زمار رب دی. یا الله یاد ای چې ګوره زم الله رب دی ما ته خېستا زهرا کړي دي زم ما عزت کړي دي زه بر أغ فرمانی کوم یا رب نه مراد عزیز میسر دی چې دا عزیز میسر دلته زم ما پالنه کوي او زه بر أغ د بیبي صاحب په غلط نه سره ګوره ما دا سوال نه پیرا کیږي انه ربي احسن مسوایا انه ربي احسن ما خېستا کړي دي زه اوسې دوزه ما او نکامیا بي کیساله ما نو ولقد هممت به وهم بها آیا تا خیال کرے دیدے بعد خلق خطا شوی دی ولقد همت به او د ذلیخی قص کړيود یوسف علی السلام وهم بها او یوسف علی السلام هم بها, بِهَا> قص کړيود دی یوسف علی السلام قص نو کړي انبیال هم سلام الله تبارک وتعالى هغه د داسه حالاتو کی حفاظت کوي راودتني مراودہ دی دلالت کوي چې دا طلب دا د اروو جدا جداو محمد بيه او همبه ها امراتل عزیزم هم کړي او قسم کړي يووسف عليه السلام هم کړي خو دا اروو قسم مختلف مختلفه باځي خلکو يووسف عليه السلام هغه قسم کړي خوبیا التکی ورته هغه زلخي په بوت باندي کپڑا وا چولا دولو داسکه کني را دې کړي وا غولې دا دما زما رب زما بوت دي زما خدې دي یوسف علی السلام چې داوری زونه بیا را وپښو دا څه بکواس دی یوسف علی السلام قسد کړو زلیخه قسد کړو دا هر یو قس جدا جداو هر یو سره ځان فکرو امرات العزیز خپل مطلب پورا کاو یوسف اغه خپل مطلب کاو دا امرات العزیز هم جداو ولقد همت به و هم ما بها دا نو چې ولقد هم ما دواو قسد کو دا نو دالو یو لقد هم ما دواړو قصد کو یوسفم قصد کو ذلئیم قصد کو د دواړو قصد د اراده د جدا جدا قران ګرې کړه وا مکروا وا مکر وَمَكَرَ الله الا نموذ بالله مکر کې نو څنګه مکر کې هغه شان مکر ته مکر دی او د دا خلکو دان ته مکرو دارنګي انبیاله مسالم کدا غینې لوګون تم سوداسي ایرا سرا یا سلاغزه شو داسی سپیسل ناو لکه ادم علیہ السلام نه ورشیو دانه خورا اوسونه مدبه جلاګانه کولی ربانا ظلم دان پوسنا دا رنګ یونس علی السلام هو د یوسف علیہ السلام په واقعیا کې یو لحظه توبه او استغفار نشته خو چې د یوسف علیہ السلام دا د خطا کړې وي به به توبه او استغفار ذکر کړو امام رازی رحمته الله تفسيري کبير کې ذکر کړي دانا ممکن ده چې دا, دا, دا دواړو هم او قصد دا یوي ضروری خبره ده چې دا یو د هم او قصد دا. دا به داغه مو مناسب محصول کولی شي د خود لایق محمد به تدې خذه قصد اراده دا وا تحصیل د لذته همبه یوسف قصد کو د امر بالمعروف د نیل منکر المنکر لکار ما خوشا د پکولو یغه یوسف علی السلام د خپل نفس د امر قبیح نه د پکولو امام رازی رحمته بهتری نه وجه ذکر کړی ها یوسف علی السلام وحم به دفعها تدید د پکولو قصد دانیګ ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ او ابن یوزی رحمۃ اللہ علیہ اغیم ذکر کړي چې یوسف علی السلام دا الله برهان لدلی وو نو زکه یوسف علی السلام د دې ده پکولو کولو کوله بعضی علما ذکر کړي و همبه ها لولا ارا برهان ربی کړه رب برهان نو لدلی بیاته نہ قص شوه او برهان لدلی وو نو قص تہ نہ شوه نو بعضی مفسرین نو ته نده به واقعا ذکر کړي دي لکه ذالیکي هغه د یوسف علی دا هغه نه دل عزت حاصلولو قسم کړیو حاصل دا په دی واقعیا د یوسف علی سلام کې هغه سو اشخاص دي دی واقعیا سره چیرې تعلق دی چې کله زموږ مې نو بیا په کیسه اشکال نشتا دی واقعیا کې یو يو یوسف علیہ السلام دی یو په کې ځلې یو په کې عزیز مصر دی یو په کې د مصر د زنانووم ست پورا واقعیا کې دا رنګ د زنې طرف نه په کې غوام شتا د ابلیس کردار هم پکې الله تبارک و تعالیم پا کشتا نو دا حریو براعت اگر حریو کردی دیخوا لیکن گوڑا یوسف علیہ السلام بارکی یوسف علیہ السلام پا خپل دتنی عن نفسی یوسف علیہ السلام ہوئی دی زمانا زمان دا, مانا دا مانا نفس بارکی متالبا کولا یوسف علیہ السلام ہوئی ربی سجنو احب و الی جیل ما تغور دیسنگی قسگل و یوسف علیہ السلام پا خپل دا ہوئی دویم دا زلیخ والقد د را ننفس ماه دنه مطالب کړړی وه فستاسمه مزدانان بچو سااتآ ح صل الحف انا راوت نف ونه هوله من نه ساادق زلخوي دی رشت نهدي زلخوي دقطري کړی ما قس کړی وه زیزم سرخپل خلتهوي من کې ان کېې نه غظیم رض هذا وسطغ پېلی زمب کې خپلښوي ته استغپار کوه او اټی کم د زلې خیره طرف نګاواو وشاهدا شاهد من اهلها ان کان قمیص قد من قبر صدقته نو دغه پتی د ترانه یی کولنا هاشل لله ما علمنا عليه من سوء دارنګي الله تبارک وتعالوئی چ کذلک لنصر فان سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین شیطان واي بعزتک لا يغنهم اجمعین الا عباده منهم المخلصین نو په واقعیت یوسف علی السلام کې از ذکر چه ما دیر اغا دا صحیح خوبون و ذکر کئ چې ما په د باندې ډیر نیامتونه کړیو هغه د صحیح او برو تعبیر می ولا ور کړیو د اجتبا می کړوا علم الطویل می ور کړیو د نیامتونو اتمان می پکړو د مصر تمکین می ور کړیو علم او حکمت می ور کړیو زماده عبادت محسنین نو د عبادت مخلصین نو د صادقین نو داتول امور پرې درارت کیا یوسف علی السلام هغه قص نو کړی ولقد حمد او دی قص کړې او د یوسف علیه السلام او همبهه او قصبه کړې او یوسف علیه السلام د دې کني ریټري دلیل دلی دلی د خپل ربو دلیل درب ل دلیل لهذا قصد نه راغلی یا وحم بها وحم بها دفعها او یوسف علی السلام هغه کس کړه او د پکوړو د دی لولا ار ابرهان ربی کنی لی دلیل درب هغه دلیل درب سو په دې کې ګن روایت سو کوئی مصل له یعقوب یعقوب علی السلام او ته متشکل شو او ته داسته کې ته zina کې یعقوب کوی جبرئیل و راغلی او او صورت د یعقوب علی السلام کې او پګوتو کلا کلاسی چقونه له او ادارنګې سوق ویجه اغه ذات صلیخہ چې وا قامت الہ سنم پس ترته اغه ذالخہ پادر پقبل پا بود باندې ساده دروازه یوسف دا ولیدو نو دروازه پسو سو کو یالله ته فرشترا لې ګلې وا او دارنګې پایلې کې شی وبته نیلا تقرب الزنا دا خبره خدای ټول اسرایلی روایت دی لولا الرآب الرحمن ربی برهان رب کوم سورت یوسف ایت نمبر 31 گوڑے سورت یوسف دوئیسم نمبر ایت اللہ ذکر کی ولما بلاغا اشد اتنا او حکم و علم اللہ تذہ حکم علم ورکړو دک برهان ربی هی دی کذالک لنشرفا انو سو اول پاشا دارنګ والو مونږ ددن بدکارو به حیائی انه من عباد المخلصین یګینند یو زمونږ د بندیکانو چون شون واستبقل بابا دواړو منډه کا دروازې تا زلخي دروازې بندې کړې وي يوسف عليه السلام بیا منډوي اشاره پکې تي ترپتا د ګنا په ځای کې ترا غیر شوي او تعالی لارې ندي معلومې وه ته منډه وحپل کوي څنګه واستبق البابا دواړو منډه کا دروازې تا د ګنا نه يوسف عليه السلام منډوي الله سبحانه ربیا څنګه الله وط... الله امداد ذات کینا وستبقل بابا دوړ منډه ک دروازې تا او ته ګنا نه ځان ساته سنجرادي ا طالب علم پلار را روانو هغه زنانا پلار کې راوته د بی حیا زنانه د قبر اخرت زن کدن او د قبر لړمانان هماران توري تیریه یې ریوی ا طالب علم ته وی را احاتما ته چره لګی دا لوګورا هغه چې حد کته پورن خپل ور بنکړي خدای د لاس هغه تشاو ما سره اغا په يرښیوځي وخت ته داس څنګه ګيرشمون اغه ځده خو دې تیار نه یم اخه دې ته اوس چې کوم اعلان کوم چې راځره ما کور تر ورې دی یو سرمندنه خلګو واسي اصله حیران وخت ته وسو هغه دغه وخت کې منونات غاړه نه دی ښه الله دې داسې امتحانات پمږه نه راولي مونږ ډیر کم دی دا ایمان غوړی فکره آخرت غوړی دا د قبر او د آخرت سوچ غوړی دا الله تبارک د عظمت د الله د طاقتونو غوړی بیا سړی دغه ټیم کې ایمان مضبوط هیڅ پروي نه بیا اګه دا دنګې سودګې خله ته وي دغه خبره دې خو ماته لک بیت الخلاء خو یتلو تا وړو کې ودس ماته کوم نو ابي دا بیت الخلاء دا غلطه کې لړوه ته کې سونه ګندو نه پراتو وړه بول وی بول چا کړي ارسو ټول رواق پختل بداني اومغل راي خدای هواي تسوي چې خدای ولو كتب بس بدبودیت لا په ولټوشي واره رخصه بزورونه زله زرو زله زرو ځان د ګنا نه وساته ساتاواندی سا وشي ګنا در نه ونشي ګنا تاوانو کې ګنا مکو وا اگر وبومبو باندې پاکل درس کې ناز ته خوشاغر چاو د مونږ د مونږ دخل کو شاغر نه و د حضرت شیخ الهین رحمت الله علیه شاګرد درس کې ناز دی د درس کې څنګه ناز ته دی ملامت دی چې کله کله انسان نبی هغه بدبوله کرے گا پاتې یو شیخ الهین رحمت الله تعالی کو لیکنه دا چرچا لګوري سره جناب دا ترونده بوته ردي دې صح ملامت راځي چې ونه پزګږی شو چې وخت ته به استاد ته بدبوله لګسنګ دته کې وتا اوس ته بدبو درغلی هغه قسم می دی پالا دا سه ناشنا حضورات لا چې ما ته د جنګ کې دا نو محسوس کړي نو دا ګنا نه تیښتقوله یوسف علی السلام د ګنا نه تیښتقوله کوشش وکاو تم کوشش وکاو واستبکل بابا دروازه منډه کې دروازې تا وقدت قمیصه من دبرن او شلو دي قميص د یوسف علی السلام د شانا یووسف پر سلام کوي میڅو شلېدو اشاره ده پکې وقادت قميصو من دبرنه او شلو زله قميص د یوسف علی السلام نشانه نو ګنا مکو تاوان دی شيخه قميص غوشلېدو تاوانو شو خدای رنګه لا ګنا نه زانو ساته یوسف نه قميص تاوان دیو شي ګناونه کې وقعت قميص من دبره او شله دي قميص د يوسف عليه السلام نشانه او چې څنګه هغه قميص اوښله دا دي چې هغه وخت عزيز مصر داخله شو اېمه جې به که ته دا سره بشورې دا خدغه فورا فرو شو دا ما خاونده ته له سپته ده او ستبره کس باره کې سوی کستا د خځې بیړتۍ کول غواړي دا چولي زر په چاله کې خبره شوره کی صلیبي خا دوه چالاکي مکر فایا صیددهله د الباب خوا خوا خوا خوا خوا خوا خوا و منتو صیده د ښې درواې سره قالت منبې دا شو شوه ماجززا سزا بس جیل واچ وه او خییاه خو ډیره سره چې ملکې چې چته لک خو عشک دن نه شوي وه کس داسې کسته سزا وکوو جیل کې واچ وه ستاښ سر د بتې را دا چندېغ چندې دا چا لاک ذری قالات ماجزاؤں نشتا سزا ده هغه چې را دې کړي سره کورواله سره ده بدکارې مگر جل کې دی واچولشي عذاب الیم یا عذاب درناک یوسف علیہ السلام وې هیرا وته دي زمانہ مطالبه کړه په بارنه نظم ما کی وشهد الشاهد من اهلھا الله صفائی کړي پیسہ یو پیسہ لکه اونکی شاهد سوکو کانا ابن عم لها دار زلیهین ترزیو وکانا رجلا حکیمه دا ورکه ماشم نو د لوي کسو بعض یو کول ک یولو ک ماشمو ابن عباس رضی الله عنه قول بعضو پسرین ذکر کای چې وکانا رجلن حکیمه هپو اتنو هغه له پی سوال و تاسو ګوره چې قمیص د کوم طرف نشته درې ک قمیص د شاته طرف نشلی دلی نو بیا خو زلیه ګوننګاره دا منډواله او براشلولی او اوکچرته قمیص د مخه طرف نشلی دلی بیا چې کوم دی نو یوسف کالاوی <سؤال> یوسف علیہ السلام ہی راوت تنی دی زمانا مطالبکولا پبارت نفظ ماں کی پیسلوکا یو پیسلکا ان کی من اخلها چی دا خاندان دا زلیخی نو این کان قمیسو کچرتا قمیس دا دی یوسف علیہ السلام شلی دی دی دا مخیطر اپنا فسودا منل کاذ بین اوديب د درروجنونه او که کمیز د یوسپل اسلام شلیدلی د شااه طرف نه دا به دررو جن د بی تونونه نه یا فلم ماه کمیسه چې کله اوړي د عزیی د مصر کمیز د یوسپل اسلام شلی دلیو د شاه طرف نه نوڅ کارو یو غټ کوت په کارو د ښې د را خللاول په کاروی ان من کې د کو نه د جمع را وړخه یاره چې دا ستاسو مکار انه من کې ذکر کنا انه من کې ذکر کنا مکر دی او ج تاسو دا مکر دي لويخه کې ذکر کنا چې غیر جمع ذکر کوي نداته وخت کې علما ذکر کوي مشکل آثار کې امام تهوی روایت هم ذکر غړي چې کم سړي تخ په تردا ما دا خه به حيا ده بشرمه را کله کوټو تا کله دیوالو تا کله لار کله تماشه ننداري کله س کله س او د بیام دا ښځه نهپئ او دا نهپوي ی بیم سای دا غرد د اوسخه او د ژت په دروازو ببلې کولی شو د یس کا داخله ممنوخې د اوس به جنتته نه داخلېږي په لماره آ کمیسهوو چکه لا اولید ده د کمیزه یوسف سپللی سلام چې زلیو د شاته رپ نه ښته ان من کېې کو دا ستاسو مکر دی او نه ک نه کوي د کو نه غین ستاسو دا مکر لی دی رزنانه او دا مکر دی دا شیطان دا مکر بارک راضی انکه شیطان نکانه ضعیفا شیطان دا مکر ورکه ده خوا. او دا خود دا مکر ډیر زیاد دی, دی. دی. کورونه رواني عداوتونا او دا عدالتونا ټول خذر وړه کی کلا قوله کلا دا دارنګ دشمنی عداوتونا او قتل و غارتو دا دی جګلو ټول سبب دا خدی جوړیږي دویم دا رزنانه او دا مکر کې دی دا کید چری دې دزکه عظیمی مدد نارینه مقابله کوي او دا شیطان هغه مکر خود الله مقابله کې چليږي ال زده کوي یوسف او arisen haza یوسف د خبرو نه مخ واړو دا خبرې مچې له خونو شې نهږي ته هلای وګوره بچاخذ داسې کار کړی دی اخري ته وستر په لی زمب کې و دام پری دناز کې یوسف قص نه لیکل کړي کله یوته بیچاره بستانم خطا شو یا بستزا واستغفری لی زمب کې ته بخنه غواره د خپل د خطا کارونه د دی نه لووررم نو قام د واقع د یوس لسلام په کې ذکر کوې د مکروننو د عام و خو د زلیخې سره په وخت د توان ایلو د هغ کې مکر د زلیخې د ښذو سره او د ټولو خو د یوسف سره هغه محها مخیا او بیا مکر د دی به مجبور کوو د یوسپ په جیل سره دا کې ذکر کوي دا خبرې وروو کې داسې خبرې پاتې کېږ نه دا خبري ل زر ووروالي او داسې زر زر خورش لکه څنګه چې هغه خلکه هغه غنيده پټ이너 وروډي په يکي پتري پاتشي په واټ کې او سړدي دې سر کې پتري ته تيلي ورته کې نو لکه مه ان تاسو بیا غون پټي شوی نو داتې کې دا کې دا, دا نو خبره بي بي سي ته ورسره خبره ته خبره ورسره بیهوده بکواس انټر دا وقالا نيسوتن فل مدين دا خبر نه کوي چې بس عزيزي متر بي بيوا او ګوردا يوسف نه وداړي به وداشه نه کوي لکه نه یو بل سکار نیو ها الله عليه نو نه يره پكي هغ د خپلله خخریر سوچ نغې د غیبته او چغلی نهدان ساتي او بعضی چې اخت او خبر حشرری نو دااتې خبرې بس هغی نور دغې نهڅ وړي چې د یو او واچیاه پیغشي یو کارو شي نو بیا د ه په میاشتته میاشت بلته خبره نی دکه با هم او په خبره باې مال ګاچول مسالله چول خبره ممسالله چنیدار ممسالله پچ اوس دی سوو م رااتول د عزیې م سر خه یعنی ګور دله خه یو یو خبره باې ممسال دا میره ه. او ګور خووند یې دی او دا غون مصر بادشاه دی او ګور دی طلب کړې دي او تلبې چانه کړې دي په تلب کې مبالغه هم کړې او ګورہ کوشش یې په تلب کې کړې دي دی او ډېر چانه کړې دی, دی خو دا غلام نه کړې دي او په وخت دا کوشش کې د خپل ځان لپاره کې تصریح کړې ده او ګورہ محبت یې سره کړې او سم محبت سم عشق یو ترګه کړې او عشق کمنې سم لته ولا ور کوشش محبت دا په کې او دا د غلطي منه کې ده دا پورا په خبره مال کې او په ديخ په لزت علی خپل ټیم په پاس کيو وکاله نسوتن فل مدينه هو یې پخار نو په خار کې امراتل عزیزا دا ځی عزیز سي مزر هيزه خدا توراو دو مطالبه کړي را فتاه د خپل نو کرنے کړي خادم نه کړي را او نبزي د نر دغه نفس بارکي کړي را او قد شغفها حب او دنه شویدې لته د محبتا شغف د پر دو ته ددن د ررس د پردي دزلوته شخه پوی دا د عشک او چته مرتبه ده ل نه را موګوينو دیله را په ګمراخ کاره کې په خطخ کاره کې زل ړی روخیاو ک ما پسې دا خبرې کو هغی دعوت پر کوور تا دمون ډوړی کړ هغی ل ډوړی او کورې غختو په لماسم عادبی مکرې نه چرکله اوور د زلیخې دا مکاره۔ ارسلت الیهن پیغامی علیگو آغی پسی واعطدت لہن او تیارک دیلرا متکعا حیعت لہن مجلسا یو مجلس ولا تیارک یا متکع انتو عام یا مجلسا زیر تکیا تکیا گانی ولا کیخو دی یا کم زی کے چھواراک او سکاک کیجی داس یو مجلسی برابر کو وآتت کلا واحدت منو نسکینا او ورک حریوتا دینا چلو کے چلے ورکی پتی تا سخدانتا بدا میں وپ ریکے یوسف تو یہ لیکا رابار شاہ اے نبی علیہ السلام مخبکی گا اگر یوسف دے خدا پیادر خیجی ہو پردیزان دا یوسف پی غلام او یوسف تو یہ روز بار یوسف علیہ السلام بار روئے تو وقالت اویز علیخی یوسف تا اخرج علیہ النار حزر دی خواتا دیتی یوسف اولید دا یوسف حسن دا یوسف جمال فلما رأینہو هر کلا چې دی وريده حسین د یوسف علی السلام اکبر نه وی او غن شاند او داغه هوتن د دې په تصوراتو کې دو بلاله وقد تعانا ایدیهن او پری کې خپلې ګته د ظاهري حسین نه به زده شوی وقلنا بها شل لله دا کلمه په واه د تعجب کې استعمالیږي ما هاذا بشرا ندی دا بشرو ان هادا الا <سؤال> ملکن کریم دا خو څوک عزت مند نو آی دی پرشتہ دی له نا دا پرشتہ حسابيږي په پاقوالي کې په حسین کې خليفي طارق سره پرشتہ را هغه خلک وی غنا خليکا پلان کیو دا کړه ریه اپ پلان دا سم د چین خا پیره او د چین خا پیره چې علي دیدل خو دا په کې مشوره دا سم چې په بدرنګ کې شیطان مشوره وی دا پلان دی او د قبیص څخه لیلیزه نيو لې له څنګه راجاهیزه دا یو معتزلی کس پرشه معتزلی او بدعات میادات بیرایچ کوله هغه یز په غون جن یو خدای ډیر غټ ملامته کړې ما چا ته وي غسنګ و یز روانو ما یو خدای را لامه ته ورادی تا سره میکار دې مسائل تقوس کو مزی بوت لمه ز درګر خوا ده مخامخه کیولم درګر ته به مثله ها ده پشان ده خلکم ناس خلک زران نه وي ماقدر ګټوي چې هغې حدیث مطلب دي خدي هم دي تاسو سره مکار دي راو ته چې پېښان ده نو اي ادرګرو ته وي خدي ما ته وي چې مال شکل جوړ کا هي شیطان شکل سن ما شي تاسو دلی نو تیرا تراوز یې پېښان ده درته جوړ کا ما هازا او کلا هاش ل لله ما دا بشر باکو يو سپو بشر خو دې پلي ته خو دې ته بشر ودیناکہ رخو کی دم داو چې پیغمبر بشر نی ښه اوسم غډیرو یارانو کې پیغمبر بشر نی صرف نوري زمونږ د احرسنۃ والجماعت اکابر دیوبند عقیده لاره دا, دا نبی علی مسالم او نور دی اون بشر ما حذا بشرا ان هذا الا ملک کریم دردا مگر ملکی ذات من داو فرشتره سما زلې خو ته یې څنګه تاسو په لګوتی پریږی او ما په کې ملامت کوي خو مذقال له ما به خبري کوي قالت ويزليه ذاكسدي يتاس ز دبار ملامت قولما ولقدرا وتو ما دنم طالب قولا بارد نفذد كي فست عصم ده دا زان محبوس كو ولا ان لم يفلوزموي زليخوسموي كددا كارو نک وک ولا ان لم يفالق دون كو اغا يدل ذل ذل کوما لا يسجنننا نخا ما دي وجيل تقريشي اے ربي السلام مخ پکيگا وګور دي سفر السلام ولا يكون من اصغرين او دي بشریه دلیل انونا قال ربي سجنوا احبوا الي يا عدد الصالحين صدق په وقت د مقابله د مافیت کې چې کله کار راځي نو هغه وخت یې رجیل غره کړی دی قال اوه یوسف علی السلام ای زمرحبا او سجنوا احبوا الي يا رجیل غره یا لزم ما جیل وړه دی ګنا مینه ده خوګه دا دني کان و دتخه زه دی بند دیوان شم زه دی جیل شم زه دی رو فوشم زه دی گیر شم او دا ما ګنا نه ده خوګه الله یې ري پکي او چې دا الله یې را پرل کې نې او نو ګناونه په خپل منډه وایي وا الا تصرف عني که دوه ونا کته و نړې زمانہ دي دا چلول زه به دی تخوک شم او بیا بده شم د جاهلانونا فستجاب له ربو هو کبولوالو کو د رب رد د نو ویل هو د تنه کې دا اون نه د دې دا, دا مگر یكین الله ردن کې پوهه ساتم سومه بدلوم بیا ښه را شو دې له مصلحتو روته د د پاک دمنه راغنا یوسف علی السلام د پاک دمنه د لایلی چولی دا نو دې د مصلحت دی کې ښه را شو دې جیل تواچو نور بدنامي ګونا لا یز جنون نو چې وا چولې شي دغه را جیل کې تر یو ودخل ماوس جنا فتايان د دې نه مقام آیت نمبر 42 پورې پدې کې ذکر د حال د یوسف عليه السلام په جیل کې او د یوسف عليه السلام په جیل کې او رد د شرګ او بیان د تعبیر د خوبونو ودخل ماوس جنا فتايان او داخل شو یوسف عليه السلام سره جیل تاسزوانان دو زوانان سره جیل ته داخل شو قال احدهما او ځوان رالو علی یوسف علی سلام خو به او کنه کنه سړی په جیل کې دا خو بون ابو نا ډیر زیات وینځه آیا مولای سيمو غا دې دلته ليو عمل ګرو ورتوي عمل ګرو ورتوي یا استاد منتلق یوسف علی سلام کیسه وکړه هغه صبر کې ډومبه سما کیسه وره چې ما سره جونونو زیا ته کړې بیا تاسو راځي کیسه وکړه ما ودخل ما هو نفتهان احد شو یوسف علیہ السلام سره جیل ته د وزوانان تعالی احدهما سړی په سفر کې په جیل کې څېر خوبونه ویني ایوت تنوی انی ارانی زوینم په خوب کې اخر خمرانه چورم دنګرو نشرب بچا له شراب جوړو ما هغه بل وی انی ارانی زوینم په خوب کې چې پورته کلمې دي د سر د پاسه خوراګو خوراک یې دا غنه مارغان نبی و نبی تاویني مونږ تاتابير مونږ تخابر راکادي په تابير سره مونږ تاوینو د احسان کوونکو غردایې کې د بدل او مشرکان دي یوسف علی السلام ته مونږ د نیکانو لوي دا ته ورې وای جیل خانه کې یوسف علی السلام اخلاق ډېر ښهستل عرب رضی حسن اخلاق حسن معاشراتو دارنګي دالی تاسو به کو نو زکه ورته وی چې مونږ تاوینو د نیکانو نا لا یاتي کو ما یوسف علیہ السلام مقامون تدیخ و تعالی نو بس دعوت او تشورو کو فدعوت طریقہ خی یوسف علیہ السلام لمبی دی توی ور تاسو بل اخوارات نی راغلی اګر تاسو بور شه قالا او یوسف علیہ السلام لا یاتیکما نبی راغلی تاسو تخواراک تر زکانی تاسو درک دی شی الا نباتکما بتاویلیه مگر ما با تاسو خبر درک دی پتہ بیزره خوب سرا مسجد د دې راتونه تاسو تا اځه بیان د مودودی د یوسف عليه السلام چې هغه خبر ورکې د بازي مغیباتو او خدا پسوجه ازالیک وما مما علما نربي تمام ترخدونه کړل نو دې ته ویتا سره بالا خرات نه ما ما بتول تعبیر بیان کړي لیکي رد دعوت ادب بیان کو چې ته ګوره مقیته ګوره زمو تبليغ ولا مشران ويو په دعوت کې موقع شناسي مزاج شناسي مردم شناسي سړی ته داغه د مزاد مطابق غدد پدیم باندې راوړا مو قیتہ ګورا ادر چې موقع نیوتو ته شروع شي بیاخه اډيري کان روانو په گاډی کې خوګه سفرو ردیو ملګری ولا واګي مګي واغته دا ته خوره خبره ولا شروع ک الله خالق دی او مالک دی او رازق دی تقریبا دونی مګي اندی خبری ولا غریب پسر سر سم دردو و کیسه هغه چې غوګي اخلاص کړه نه ویراوی پته چې ته مر دماغ خو ري نو بیا غریب داوت خبرې داس په ګوري نا پطریکی زرا موقاشناسي مزاج شناسي نا قران آداب د دعوت خيو او د دعوت آداب قران ډير زبردست خيو وتي تاسو لپاره ډوډۍ نه راوې دغه بعد یوڅه ګراسي کنه ا سړی په خبر خبر ورلړي راځي ته وګورې تم تبلیغ علماء شرع ته چې ماهام مطالبه خبرم کړي نو پیندل له سیمه څخه ورلړي راځي ته م کوي ها د مازيګ خبرم کوي نو سات پسات پکوي لکه کوم ملګری زوري کاری اړتلې شي بار بار پزاهر وتاوي ا څنګه یې ملګری ناز دي غریبو ا شرم په دوسه کلیشینا را پړل کیږي یان لا فق د مجلس بکله او د ما یې بیا قسم یې زو سر نه کینم خو بیا توبې وبات پټه پټه نا داغه ټیم ته وګورلئ ټیم تنواله متثر خبره وته او بیا تا حق چې ټیم دې سو تر خپل تعارف موکا توراندا نه هغه تر دین کارنه کی او ته خو بیا دنیا او جا چلے واه چللی یوسف خپل تعارف کيه انی ترتو ملته زجو دائم خواه این نی ترکتو زجو دائم دا دین دا آغا قوم ناچی ما نروڑی پا اللہ او دا آخیرت نم انکار کئی آ واتباعتو ملت آبائی واتباعتو تابداری می کلی دا, دا دین دا خپل مشرانو کلستا مشران پا دین روانی دا آغا مشرانو تابداری کوا زکر منگ دا امام ابو حنی پا رحمت اللہ علیہ دا نو رو ایم داغي تقلید او اتباع کاوا ادیندار خلقو اج کم بيدینه مشرانې باری خبرم ومرم وت تبعتو ملته ابای تابیداری میکړې د دیندا په لوم مشرانو چې ابراهیم علی سلام عیسا علی سلام یاکوب علی سلام تعارفې اوته کو اوس ول شورو کا ما کان لنا نه دی پکار مونلارا ان نشریکا بالله من شیء چې مون شریکو ګرځو دا لا تر سیزا دا شېئنه نکردا پس یاګ د نه کیا واکیارې نورم په پیدا کوي او دا مينم د تاکید د موم د پاره بلکل دا الله سره د شریک څو گونجایش نشتا او دا خوله اقیده چې موږ شریک نکو د الله ر یواله اقیده د توحید او سنت اقیده ذالیکا من فضل الله علینا دلم دا الله فضل له ور دي اقیده پته هغه چاته لګي چې داسې د په پنجاب کے اسن کې باندې یو کل تشکیلونه وشي او داخلك د مزارون ته پراتی گرچا پر د تاويغي او اغيله د خدای درجه ورکی حاجات کې نغوالي او سړي د اګد ذکر سړي شکر او باندې دا په ما د الله دې پذل دي دا سو کے کې پراتی ذالیکا من فضل الله علينا د مون باندې فضل دې در طرفه د الله نه او په خلکو ټول باندې ولکن اکثر الناس لا يشکرون لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه صورت یوسف پدې کې تفصیل وکړه کوله نبی علی سلام تا او ګور نبی علی سلام په یوسف علی سلام څنګه حالات راغلي وو په تا به حالات را دیړم تنگوا رد شرک او تعبیر د خوب اغه دکر کو کم د وک سان یوسف علی سلام سر جیل ته داخل شې وو خوب ولید او د یوسف علی سلام نه د تعبیر ته پوښتوک یوسف علیہ السلام مقب منتا او اریته دا تعبیر رمخ کے مسئلہ شروع کا او دا مثالی نمخ کی اریته یو خبرو کو جو تاوسل بلا ڈو ڈیم ما بتا سو پتہ تعبیر خبر کریے ریستا سو بزیات وخذنا علما دا غین ارستیو ور ذبیح بل تعارف کو چ وتابہ تو ملت ابراهيم او اسحاق او يعقوب خپل مشرانه ولایات کو او غتاروف نرستو مسلې شروع یا يا صاحب يسجنے ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار او اشاره د پکې ګور دا کسان مشرکانو ښا يوسف عليه السلام سره دا کم دو نو جوانان داخل شو جیل دامه دا مشرکانو دا تنویچ یا یو هل مشرکونا ای مشرکانو ای زماده جیل ملګرو دا غیپا دعوت او په بیان د امبیاله مستسلام کې انتهائی مینا او انتهائی خیرخواهی یا صاحبای سجنه دامنوچ ای دا جیل یانو ای زماده جیل ملګرو ای زمام ملګرو یا صاحبای سجنه ای زماده جیل ملګرو اربابم متفرقون آیا د بندگی حقداران جدا جدا خیر الغرضیک الله یک یو رب ذورا ور اربابم متفرقون آیا خدایان غنا آیا خدایان چنگ ونگ جدا جدا جدا جدا خدایان دغافت کوله لپاره جدا د سترګو لپاره جدا دا د دردو لپاره جدا مختلف حاجاتو او کې مختلف مختلف خدایانو شوره ولادي مسالين او کا یا صاحب یی سجنه ای زماد جیل مل کرو آیا ګن مددګارانو غور دی ګن خدایانو غور دی ام الله الواحد القهار او کلا یک یوزور ور یول الله غور دی کدا ګن ارباب غور دی دکه جاهلیت ایمان والے یو کس تیر شوي زید بن عمر بن نوفل هغه اعلان کړو رب واحدن ام ال ربن رب واحدن ام ال ربن الدين اذا تقسمت الامور آیا رب یو دیو ک ګن خدایان دي دی آیا دین دیتا وي اتا کارونه تقسیم کړي دي دا تدیک ارزی دی مدار دا تدیک ارزی دی مدار دا ترکت اللہ تول عزا جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر اعلات او عزا میں ٹول پریخو دا او دادا او خیار من کس کارم دا دے فلالعزا ولبنا تیہا ولا سنمی بنیغن من ازورو زبا دا اس قسم بوتان و بندگیو نکمان یا صاحبی سینِ ایزا د جیل ملگرو اربا ام اللہ الواحد القحار آیا ګن مددگاران غردی چنگو انگو یا الله یکی یو رب زورا الله اللہ خو یو دے حاجت روا خو یو دے مشکل کشا خو یو دے ذکاہ غایلتا پسین حالی ذکر کیا کرے غیر گربت کو سجدہ تو کافر کواکب میں مانے تو کافر جو ٹہرہ اے بیٹا خدا کا تو کافر جو آگ فر لگائے سجدہ تو کافر مگرموں میں نوپے کشادہ ہرا ہے کرے عبادت شوق سے جس کی چاہے اماموں کا ردبہ اماموں کا ردبہ نبیوں سے بڑا بڑھائے نبیوں کا ردبہ خدا کر دکھائے